گران و مخترمار ابن کو دمولانا لیا کتلیس صحیب داد دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو گارچین کی شیر دادی دمیلائی دو پتی ایسا تای ایشاہ دی تو اید سنت قیسد ایند سیریز مرکل جکان نمبر تیس عبد الرحمد پلازان ایس دی من چوک جانگیر ارصوابی پوپرادر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 د په صورت سورته د هو اعمال اړه ذکر کول ځکه دا سورته دی صورت په یو ځای راوړو یا مخ کی سورته د ناکار عقیدو بیان شو ندل ته د هو عقیدې بیان کې دو ځکه دا سورته دی سورته په شی یو ځای راوړو یا مخ کی سورته فرمایلو اول د آیت کې چې زلزلان را روانه ده ان زلزلته الساعه شيون ازیم به شک زلزلہ دا یو خبر دلوي د دې سورته د هغه زلزلې نه د بچ کېدو د لپاره اعمال خول نیک زکه د هغې سورته د دې سورته په یو دی, دی راوړو یا وخت کې سورته دوا دوا ویایمه ایت کې بیان شو ناکار عمل ایراد د قران هغه بیان شو نو ناقار اعمال چې د قران مخالفو دشمنو د دې صورت کې نیک اعمال او ثواب د مؤمن بیانول د دې صورت کې او ثواب د مؤمنان ذکر کول ذکر دا اسورت دې صورت, صورت پرسي یو ځای راوړل یا مخی صورت کی بیان شو اتسل و اختمعیت کی وکا این من قریتین ام لئتو لها وحی ظالمتن سم ما قصدها ویلی المسویر خلاکت دم وخنو قومنو بیان کو نو صورت کی ام زکر کول دین صورت کی پینزه کې کیوی آیا سبون انما نمید دهم به مماللی وهبانین ان او ساه اوله نو اوله ف خیرات بللهشهون نه ځکه دا صورتې دي صورتت پسې یو دی راړو یا مخکې صورت کې دنا کار خلکو عامل هغې بیان کړلو نه پهین صورت کې یو سل سلو رایت کېطفه هو په وجوه همن ناراوان هم فی ها کالحون د چاچا اعمال نکارې الله وی په مخونه به ور بلیږي ا م مخونه به بچکلې صورت په صورت کې اول ل صفه د مؤمنانو ذکر کړي او صفه حسنا یا اصول د نجات او بیا رد د شرک اعتقادي او د فیلی اراد شرکت اعتقادی او د فعلی او دلیل اقسام هغه ذکر کړي دلیل عقلی محض او دلیل عقلی اعترا피 او دلیل نقلی اجماعی د انبیان ذکر کړي او اراده شرک د انبیانو دې تریکې سره سورچ کم نه روان دی بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون कामयाब شو يقينن يقينن कामयाब شو مؤمنان سن कामयाब دي ذي صفاتنا الذين يقسن هم في صلاتهم ومنزلهم خاشعون يركون كي خائفون ساكنون يركون كي او خاموش اسر اولاد عبد الله بن اباس رضوان هوي والذين هم عن اللغو چې بے فائدہ مجلس نا معرضون مخړون کی د شرک زینون مخړولک والذین کسانهم الزکات چې د پار د کلمې توحید او فاعلون وینکی د کصورت مکری والذین آکسان هم له فروجهم ادخل زانون او حافظون فزت کون کی الا علی آل اثواجهم بغیر ببی بیان اخولو او معاملات ایمانهم یا چی خلاص نور ديري فانهم بے شک دی غیر ملومین ند ملامت منتهسو کیلټی والکه الور دی ناف اولایکه د کسان عمل عاددونې زیاتی کوون کریب وال لځنا کسان حمل امان آېیم چامانتونو خپله بانندې واحد د یم او پوادو خپلو را انساون کي دوواې پونی کوي ځکه دواې پابندې نهکل دا نخه د مناف دهنا کسان همله اولای که دا کسان هم الوارسون دیوارسان دی دسو اللذین کسان یه رسون الفردوس شاکل باق جنت فردوس هم فی آخال دور یو دی پاگی که او صاف د مومنان اللہ بیان کرو وز دیجئے که دلیل اقلی انفسی ذکر کرید دا اللہ پا توحید باندید وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ او یقین پیدا کرده منگ انسان من سلالتین من س من سلالت منتوین دا خطی لار جنینا سم جعلنا و بیا گرزول دا منگ دللا نطفتا نطفا فی قرار مکین پارز مضبوط کی سم خلقنا نطفتا بیا پیدا کر دا منگا نطفینا علقتا تکر دوینی فخلقنا العلقتا لپیدا کر دا منگا دکری دوینینا مزغتا تکر دوخی فخلقنا المزغتا پس چول دا منگا دکری دوخی تا عزامنا دوکی فکسونا العزاما نوواج لمن ادرك تعالی ما غغا سمان شانا او يا پیدا کمنګ دے خلقن اخر په پیدا ای بر سرا سم شکل غي او چې پیدا شو نو شو فتبارک الله سماره دلیل څه فتبارک الله برکت جون کې غل دے احسن الخالقین چې ښه پیدا کوون کوي وتعال الله ما سندر کو پیدا د الله فزل له دانا چه پیدا <معصوم> پیداشه و سر دارسه چه کمدنه جوان در چان غروز یاره تا سریلی بوزی سمه اینکم یا بیشه کتاسو بعد ذالکه پس دینه لمایتون خام خام ریبا سمه اینکم یا بیشه کتاسو یا من قیامتی ورد قیامت بان ایتو باسون جند کولوشی ولقد خلقناکم ولقد خلقنا پتاسر پیدا کردن منگا فاقا کم دا پاس تاسو سبات و رایق اوه لاری یا واس مانونا یا ولاری د فرشتو غلارې و ما كننه منګه ان خلقی د پیدایش دا غنه غافلې خبر پیدا کړې مم دی او خبردار تمیم مم وانزل نار علیګو من سمای د برنا مان باران بقدن فن داز فاسکناو نثار کوم اغه او په لرزې کې دندو په شکل دچینو په شکل وا ان بشګمنګه علی ذهبهم بوتلووردي باندېله قادرخوا مخهطاق لن کو و اللهې کو غړو نه دا به بسستاتونونه بوزمونګهشانانه په پیدا کو منګه لکم ستا د پااره دی پهې باغونه من نهښې ل د کجرو په او دانانګو لکم ستا د پاه فيیا په دی کې فواېو می وې کاتون من نهار دی نه تعاکو نخورې تاسو اغوانات تخروجه چرودي من دو کوئی تور سهنهه د کوتور دوچت زينهه تام بوته چه زرغنيږي به دهنه پتل سره و صفغن پخکل دي ل عاقلين د پاره د خورونکو اغوان د خورونو اين د زيتون چې عاقل ارگه ډېر څقوي او ډېر سونو کالونه اغا خرابي کينا دارنګي اغا تیل دغنه روزي اخلك پخره کي استعمالي و ان لکم به شي کا استاد ف اناامې په ساارو کې لا بره های برت پې نسخې کومکو منک په تاسو منما داسنه فی بتونې چې پهې ډوداغې کري والکهم ستا د پارافیه پای کې مناف و پیدایدې کاره تونډیې ومن نه او د هغې نه تعاکون خوی تاسو لییه او په داغ سااررو بانډې واللهفلل کې پکشتوتهمرو انصلی او سونه پې خپل حاج تپار ا غه راړی اقری بیان کوو دلیل غی بیان د نوح علی السلام نه پرد شرک او پر استاره توحید ولقد ارسلنا او یقنا انه الیکم انغا نوح نوح علی السلام الی قومه قنفلتا فقال لیبی یا قومه بما قومه ابد الله بندگی او کہہ دی ول ما لكم نشتری استعاره من اله بل مدگار غیره سواد الله انا افلا تتقون ای بیام تاسو نه ریګد الله انا ود شرک نه بیام ځان نه بچکوئ وقال الملأ الذين پس اوه دډلې دا کسانو نه کفر او چې کافرانو من قومه دقم داغه ما هاذا نردا الا بشر مگر بني ادم د مثلکم بشانس تاسو یرید یادت کی ایا تفصل علیکم چې ځان غواړی پتا شو باندې دا په قمبر راغله دې اس مطلب نشته خو څو نه اپمون باندې زن غره غره کی برابر کړی والله شاءله او کذا اللهله انس نه ملایه کتنخوا مخار را للیګبه پر شته ماسه میان نهدي اویدیدلی منګه به دا قسم خبرې ایل اولی د مشانو لمبونه نوله اسلام توي داته چې کم مسله کوې دا مونږ ته مشران نه او هو به اک خبر خبره بوسسم کوي منږ ته مشرانو دا ویللي منږ ته مشررانو ویللی دي پل میانو په دیدین با نه کلک انوی نی مولیان براشی نیوی نی مسلی به گوربینه من او باید دک دکانې کرخدې وې اوم دک خبر وینو حلی السلام ته شی و بالکل ودمر مخه دی لړې چړې ان زمانه زرګونو کاله مخه لړې وا خبر درا واغسته انه و نری دا پیغمبر الا رجلن مگر یو سړی دی په دوانې جن نه پرياندی په تربه سو انتظار کوي بدتا حتی هی ان تر وخت مخره اخر مړ بش قال او نوح علیه سلام رب ایره بزمان اونسرنی امدادو که زمان بی ما پاسو کذبون چه دی ما دروژن کئی زمان مسئله نمانی و اوحین ایلیه نوحی اکلمانگا غطا او نسنو الفلکا جولاو کشته بی آیوننا پساتن زمان پی امداد زمان بانده و وحیننا پتالیم زمان سارا او دا واقعات موقع تیر دي زکر داس موقع دو فیضا جاہ دقاله چې را عذاب مررو نه ذااب و فارت تن نور نو پهشي ته نروونه فصلو کو پس د داخل کافی یا په دا کېشت کې منکلین زوج ننسینې د هر قسم جوړی نه دو ااه ل کاو تابعدار خپل اوس کشت سمره وه اوږ دهلو وه سوچ وه هر سووچ وه سوکې دریجتههوکې دری وږ دوه او په چا ګس چې کم دی وه پل نه وه الا من مگر آسوکو سبقا جسابت شودا علیه القول و پاقبان و عناد آزاب من هم پا دیکی و لا تخاتب نی باسمک و ما سرا فاللزینا و باردہ کسانو کیزول موجز ظالمان دی انہم هم بشک دی بقر کی گی و جس تو ایتا نکل چی برابر شینتا تو من آسوکو ما کاجتا سر دی علی الفلکی پکشتے فقل اوائی الحمدللہ اللزی سفاعت اخوی توبغ علی علی لدي نجانا جبا شکر من قام از عالمین و قم ظالمون نہ چکل د دشمن ته باشو و شکر د خلای چې خلاصیت خلک و قوله پیغمبر عربی عربه زما انزلنی کوس کما منزل مبارکن و کوذولو خیر مبارک برکتنا کو سرا و انت خیر المنزلین و انت خیر المنزلین اتو د قول عقب زون کو نه جاکه ب ش په دی کې د آیا انخوا مخانشانې دي و انکو نه او کومونګهله مین امي خلاوتون کې ع دا خو مونږ امتحان په تاسوبانې کو تااسمانه مونږ سختی را د امتحانو مرااست او ځکه هد ک مرا نهبي سلام فرمي عاشید دونناې بالا ال امبا عاملفل اممسل زیات څخه په امتحاناتو کې امبییاې بیا غې ن پسس او بیا غې نهپ او ټول ډیر امتحانو په آخرې پیغمبرو غمبرو اغ تر شونا اللهوي ثممانشانانه یا پیدا منګه من بعد دیم روستر دی نه قانرن آخرین پړین اوې فاررس نافیم راې ک منګه پهدي کې رسولن پیغمبر دا وی صالح علی رسول پ رسولن پیغمبر نو چې پهدي کې انې بدل الله ععبو کې خاص الله دا اللہ بندگیو که مالکم نشتر استاد پارا من اللہن بالمدگار خیرو سوا دا اللہنا افلا تتقون بی امتاسونی رکتا اللہنا وقال الملعو وی غدل من قومه دا قمداغنا اللذین آکسان کفرو چکافرانو وکزبو درو جن کوئی بلقاء الاخراتی ملاقات دا آخرت واطرفناهم او یشور کرو من دی تافل دنیا پجن دنیا کې اسباب در معاش اول ورکلو ما هازان ره در پیغمبر الا بشرم مثل کم بگر بنی آدم بچان ستاسو یا کلو خوراک کیمی ما داسنا تا کلونا چه خورای تاسو منو داغینا و یا دا شربو سکل کیمی ما داسنا تا شربوون جس که تاسو ستاسو کندی بنی آدم د پیغمبر فرشت خونه را ولی نتوا تم او کچری تا بیدارو کلتاسو بشرند یا بنی آدم مثل کم چه بشان ستاسو ن کوم به شکه تاسو زلله خاصیرون په دغه وختې شی بر توانیانونه و د پهې لاه شو د او نهئ اوس ممووي لانې بداره دی خبرې ګورې نهوي وای منوبې وای منږ ته دکارو شو مسه ایا دو کوم آیا د واده کې تا سره ان تاسو اظامېم کا چې مړشی و کوم تمته رابان او خاورې و ظام نه وړو کې ن کومبی شکه تاسو مخه جوور راکې پې ها لری د اقل نه هاتا ډېر لری د اقل نه لمه هغه خبره تو ادون چې تاسو ریوا د کول شي وسړک قیامت کم دی انیا نه ردا الا حياتنا دنیا مگر جون دنیا دی نه موته چې مونږا ونه پیدا کېګم او معنا نه نه مونږا به مابوسین د بارا جون کې دونکو هغه دوباره جون نشته دا دنیا دا اوس ختمې ده ایس نشته رو ان رسولنا دا پیغمبر الا الا جلل مگر وسړی دی افتراش جو کړی دی علال کذبا عل الله فالا بن کذبان درو و ما انحو انه يمن قال په خبره باندې بمؤمنین يقن کو ان کی قالو پیغمبر رب اوزما انصرنی امداد کزما بما پاسو کذبون چدي درو جن کی ما قالو الله عما قلیلن واستدیل کی مدینه عما قليل فسترک المدینہ لا یشبهن خامخا منبوزین لدین آدمین پیمان بیاو خ پیمانی خو بیاسکي فاقذت همت حیاته پسن ولدی جغه بل حق فرشتین سره وجعلناهم پسن ول منګدی پسو ګر ظلم منګدی غصه خزل غزل خورا ورا اورز دن په حالهاک دیلی الظَّالِمِينَ د قَوْمِ د قم سالالمانوسممانشانانه بیا پیدا کمنګه ب باې رو سردی نهقرروونه آخرین پړ نوورې مع تسب کوو نړاند د کېږي من نومت اوډله اجللهاددنې ټ خپلی نه او معستا خیرون نروسته کېږيسممت لب واقط راغلی او چ کلل انټرا شي پاتې کېږي نه بیا بیا پته شي تم مارسلنا بیارو لگا منگا رسولنا پیغمبران تطرا پر لپسی تطرا ویترا پر لپسی اللہی پر لپسی منگا بیارو لگل قل ما جا نهر کل چرابا غی امتا یودا لتا رسولو ها پیغمبر دا غی کذبو ندرو جن بعضهم نتابی بکل منگا بعضهم بایپدی کی بعضن پر بازوبان دی یو بل پسې بمنګ تابع کړو سبان کړو ما عذاب پراوستنه یو قمبون تبا کو نه چې بل نافرمان وشنه بر باغی پسې کداسی فادب عنا تابعکل منګه بعضم بایپدی کی بعضن پر بازوبان دی او جان هم او اگر ظلمنګ غری احادیس قسی خلکو به بیا کې چیر کو شداسه خلکو داسې مضبوطو الله تبا کو فبعداً حلاكت ده لقوم لا يؤمنون فبعداً قوم جغي يقينكي ثم أرسلنا بأعلى عليكم من موسى عليه السلام وروداً وحارون عليه السلام بآياتنا في موجود قبل سرى وسلطان مبين عبدالخار سرى إلى فرعونا فرعون تا وملهيد لداغتا فستكبرون مخبارو وكانوا دي قوم عاليين يوقوم سرکشا فقالوا پسويدي أنا أمنو آيقينكم من لبشريني پا دو کسان چې چه بشان زمانگ دی موسا علیه السلام و علیه السلام منگ دی خبر ایلو منو و قوم هما اقوم دی دوالو لن از منگا عابدون تابدار دی بعد دی کسان زمانگ نوکران دی تابدار دی دی خوزان لیوازی ریلا فقد دبوهما م دروج ک دوله فقعو پهدي من الملكين د حالاق شونا ولاقد آاطنا په تاوررک من موسل کتاب مساار سلام ت کتاب لا الله هم د پایدي یا تدون لا رمي وج نب نه مما او غزول منغازي د مم وما مورداو آته شانانه و خاونده قراری وو د دو اوسې دوه مهین او چنه درو بعضی موارد د ربینا مصر ده څوک بهت المقدس ته مراد ده نه هغه ځای ته مراد ده چې کوم ځای کې عیسی علی پیدا شو بیت اللحم اته مراد دی څوک یې شری نگر ته مراد ده هه ارتکې وی د عیسی علی السلام قبر ده قاضیان نه وی د قاغزان له دغه نهنالتهک نهدي بلکې د ای سالال اسلام نه پیدا ځای اللیمونږ تاغې چې دار ځ ورکلو چې کجره او ورته خی بجز کې جزه دا کجره سانګه ځان د صنداه تا ته براپیوزي اورو ته بنجې یا تازه کجرې نه الله و یا رسولو رسو پیغمبرانو غمبرانو خره من طیباتې د پاکدون نه وعملو سالال عمل کو ان بیاور ته انیک خوراک خو کوي انیک عمل کوي دانې چې ته شورتوی چې نیک عمل کوي نه پاک خوراکوم کوي او د پاک او د حلال اثر هغه چې کم نه کوي او د ناکار او د حرام سيز دغه خوراک اثر هغه نه کار خړي ځکه علانبیا خورای اس کوي عمل کوي انی به شکه ته ما پاسه تعملون چې کوي تاسوال علیم زپو ان نه حاضی ی اوکم او بشک دادن ستاسوو او متای د تنندنی او دیی واازازو او را کوم سفتقون د خاصز مع او یاې گئي پهطاق او نهجو کدي بیا کدي مره همدن خپل بینو په خپلمننس کې زبره انټکړې ټکړی کل لهز بین هر یو ډلا بما پااسوله دهم چې د سرهوه فریوندي پ خوشاله شو۔ بغه بل خوش سخت علم بږي خوشاله واذر هام پریزودي په غمرتيم په نشخ بلکي په غمرتيم به به پر اخبلکي حتا هي تر وخته مقرره پوري ايحسبون انما نمدهم بهي ممال و بنين علوي مشرک ده انسان دې د غر مان کړي چې د الله توحيد بم نمنم دا اللہ قانون ومنا منم اوگانیز ماں مال اولاد داوام دیریگی اللہ وینا آیا سبونا آیا گمان کئی دی انما نمید دهم چی بے شکازیات پا کمانگ دی لرا بی پا دی سرام این مال ان پا سرام این مال مال و بنین او اولاد انسا این انسار او انسار او آیا تلوار کمانگ دی را پارا خیرات په پا کارون دنے کوکی بل لا يشعرون بلکی دین پوئیږي و د ځانې دین جو کړره اوزان خبره چې کم نه هغه بکې په دیو دی دارانګه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوی مصريه کې هغه وې من قال ان الدعاء افضل وی بهشکه اوس کوچ داوي چې دعا داريره غورا ده نسو افضل من الدعاء وزياده مقبولات دعاء ده قبرنا ينيدا من المساجد في القبور في المقبورين ينسو كه دعوي چه قبر سره اعظم زياده دعا قبلي گد جمعتنا فهو كافر بالله تعالى دا سړې چکم دین کافر شو ولي جمعه مغزول غانو کابه را زیارت هغه غوړو من قال ان الدعاء افضل وي هغه چا چې وی چې زیارت افضل له دعا افضله دعا فی زیارهه من المساجد فهو کافر بالله تعالی او کوم زیارت کې وې سوال فقبل کمنډوي چا چې داخیده دا او ساتلا چې په زیارت کې د جماعت نه سوال خو کبلې کنه دا سړی لړ ختم شي نه کافر شي الای ور دین جوړ کړره بل لا شعورون بلکې دینه پويږي ان الذين بيشکا کسانهم من خشيه ربهم چې دې دې رښت خپل ناموش به خون یریدون کی ولذین آکسان هم به آیات ربهم چې آیاتونو ر خپل باندي امینون یقین کوي والذین آمنوا کثارا هم ربهم چرا پر سرا لای شرکون شرک نه کی صفات د مؤمنان ذکر پی ده والذین آکثام یاتونا کی کای ما اس اتو جو کدی و قلوبهم ازند دی وجلاتن پایر کی انم چ بشکدی ال رب هم رخلت راجعون واپس کی دن کی دی یاتونا د ی فالونا یاتونا ما اتو ینه یفعلون ما فعلوا او کې دی اغه کې دی یا ور کوي اغه چې ور کوي مال الله پون باندې یا کې نه کې سو اغه چې دی یې کې ازونه پېر کې نیکې کې اړ کې هر داسنه چې تنه منظور نشي ان هم به شکدې الاله ربهم رغبلته راجعون واپس کېږي وا اولایکاده کسان او يسارعون تلوار كون کې فل خیراتې پکانه نکوکې وهم يقولون الله أخير تابقون تا يعني وهم وهم وهم يقولون الله يقولون الله تابقون لهم ولا نتعرفه و تكلفه من نفسه لا يستعرفه إلا أسانه لكن طاقت دا غصره لكن طاقت دا غصره طاقت مناسب الله بجده ولدين ومنسره كتاب لكل ينتقه يعني كل دفرشته یا انت خوچ بیان مکی بل حق پریشتی نی وهم لا اسلامونو دی سر بازل امنو کی گی بل قلوبهم بلکزون دی فی غمرتین بی پروائی کدی من ها زار دی رزینا ولهم دی لپار من دون زال کالاور دینا هم لها عاملون چی دی غیل کئی دی چی نیک آمال لکن نور آمال کئی نایا نا پاگی با دی بش چی تر دی پرې زا خزنا کل چون سمنگا م مشران پهې کې ب لاذاب پ اف سره مترف بد کې یا مشران پهې کې ب لا ظ پ اف سره اظ همجارون نو دغه وې بچغې وښی لا تجررولیما چغې موقعان ې ان نه کوم به ش تااف سره ان نه طره په د منږنا لاتون سرون کانت قین هو آیاې ه زهت لا علیکم کوم چېلو ب تاوسته په کو تمه ش به تاسو الله خوااب تن ک واپس کېدون کې خوااب کوم د تنکیسنو د پارچ چې کوم حال سمانا دا حال اللهقااب کوم په داسې حال کی تن کې تن کسون چې واپس کې به تاسو مستک برری نه ل کوون کې لدي قرآن سامرن قسي وينكي وي, وي تهجرون منكي ده بعد قرآن تهجرون یا سامرن قسي وينكي بوي یا پیغمبر تبا تاسو كي سخوانوي او یا ده تهجرون نجيم فتحرا تهجرون باقواس كو انكي باقواس پمکو افلام يدبر القولا ایس سوچ نرکل دی پا دی کتاب دالاکی ام جا ام کنراغل دی تا ما اس علمیاتی چنی دراغل آباهم الاولین مشرانو مشران لن بنو تا ام لم یارفو ایدی نر پی جندل پی رسولهم پی غمبر خفل فهم لهم انکی رون نو دی اغل ناشنگلن کری خی پی جنی ام یقولونا بلکه وی دی بی پا دی پی غمبر جن نالی دی بل جا ام بلکه راغل دی تاب الحقی پرشتنی و اکثرهم ازیت پدی کې لله حق حکم د الله لاره کاره وون بدګنن کړي حق حکم د الله ولا ویتبعه الحق او کچره تابع شي حق یا ولا ویتبعه الحق کچره تابع شي اهل خاون دا حق خاوندان د حق اهوه عامده قایشه تر دي لفسدت السماوات و رخمخه خراب بش اسمانونه او الارض او اسمکه ومن فيهن او اعجب ذکری بل آتيناهم بل آتيناهم بل كي ورقل منغ دي تابة ذكرهيم نسيط دي, دي قرآن فهم پس ديان ذكرهيم ده كتابنا مغرزون مخلون كري و آغا نسيط قرآن نمخلون كري هم تسألهم آية سقوال دينا آية سقوال دينا هر جنس مزدوري فخراج وربكا واس مزدوري درستا خيرا غردا وهو دغال خير الرازقين ورزي ورکون كري ورزي ورکون كري وَإِنَّكَ بشته لا تدم خا مخي را بر العثرات مستقيم اغ لا رغته وس زجر بیاورقي وإن الذنا بش کسان لا يمنونه چق نقيي بالآخرتي پررض د آخرتبانندې السرات لن غلانا لانااکبون اوړيدون کدي والم نه سصبات الله د خو زماار او کلا کلا تکلیف کې دعاګو کې چې الله مسیبت نه لرږې که چې د منږ ت لر کوم بکو والله او رام نامم کاشره هم وکمونږ پهې بانې یوهقع شفنا لر کو منګه معاسیم چې په دی بانې منظور ان تکلیف دی للجو خامخا داخل بشيديفی تو غیانیم په سر ک شخ بالاله کې یامهون چې د بیا بیاوی چې سړی پر زود ده واللاقد اخ نامم او یقی قوی ول منګدي ب لاذاب ف کانو په نوود ل را بهیم چې رخبلتا ف کانو نودي چې خپې مان کړوي ل را ب بلتا پلته او ماه تظور راون اونی یا جزی وکړه ت ترد پورې ذا پته نه کله چې پرانوته منګه عل پهې بانډی با بدر وه ذا چې خاون نهڅ غذاابو اظام په دا کوقدديفی پاغې کې مبلس نه میده بیا دلیل له اقلی محذاه چې هغې کې مقابلو نقرار نه انکار وهول نځې انشا چې پیدا کردي لکومه سستا د پارغګونهلب سوارهستي اول افداازونقللی لم ما تشکرون ل خلک په تازو کې شکرګزار دی وهول لدي الله زیتی چه پیدا کرده تاسو فیل عرض فضما کری و ایلی ده الله تاتو شرونی وزی کوله وشي بیا دلیل و هو اللذی اللہ اغزاد تے یو حیچ جوند کول کې و امیتو کول کی ولہ اختلاف اللیل او دقی اللہ لرہ بدلو لشپی دی وڑا وڑا و نهار دروزی کلا وڑاو کلا غرطش پا کلا روزو گدا کل کلا لندہ کلا گرمی کلی اغنی افلا تاقلوون آئیب بیم تاسو نا پیگئی بل قالوا بل كي وعد يم اسلاما پشان داغي قال اولون چوي له مخن خلقو سي ويرو قال ويل وقيع اذامتنا اي كلا جي شمن گا ملاوا كوننا ترابن او شو قوري وي زمان و دكي ا ان علم بعثون اي ام بعد بار اجند کول شو لقد ان يقين وعد شوم سرانا هم منصر سروا ابا انا امشنان سرها هذا من قبل مخردينا إن هذا هو خبر إلا <سؤال> أساتر الأولين ولكن لا يمكن أن تخلق بها دليل عقلي، مخي محضر بيان وهذا دليل عقلي اعترافي أنه مقابل كافر اقرار كهو قلعا بغنبرا لمن الأرض لتشابة كفزة كرزمكا ومن آسوكا فيا كفزة كري إن كنتم تعلمون كتر تاسفو إيقائي نمشرك بوي سيقولون لله زرد جدي بوي داخو يو الله كفزة نزولنا الله ورقائي قلوه البيغمبرة أفلا تذكرون بياه ولي نسيت ناخلي قلوه البيغمبرة من رب السماوات السبي سوق دي پالونك دا اسمانون هو ورب العرش العظيم سوق دي مالك ودارش لأي سيقولون لله خامخادي بويدا خويا والله دي قلوه البيغمبرة أفلا تتقون ابيا منيري قد اللانا له پیغمبره من بیا د چا په اختیار ک ملکوت کل کوته کول شي د چا پهقبزه کې کوته کول شي اختیار داې اوسید وا دغه لا یجیرو پهنا رکون ک د ولا جارو لی او پان شووررکلی په مقابله د الله کېڅوک انکن تم تالمون ک چې د تاسو پوهیږي الله چې چاله پهنا ورکنو ورکون ک لی لیکن مخلوکو د الله مقابله ک چاله په نه نشی ورکولسی خ مخادب للله دا خوول الله د قلابي قبره فناته سرون نكمم طرفته تعاسبان ل جاده کو شي بل اطناهم بلک ورقه دا کتابو پر يختني سره وإنهم ب شدي لقابون خا مخاد او جدي الله وس مشررك ويلو الله سره نائب اوغ سرهنا زولشته دقراندي زیارت کي م خذ الله ن دین وی ولا الله می ول دین مخلوق به شان دا اولاد و ما کان ما او انشتری لغ الله سره من الاین بل مددگار اذن کچر وی دغ الله سره بل مددگار لذهب نخمخه بوتل بهو كل الہم هر یوم مددگار بما اغه مخلوقاته خلقه چې پیدا کړي وو یا چې جوړ کړي وو ولا علا اغه غلب به کلوه هم او پهله بعضو په بازو اللی کچرې مدګاران ګنوي نو بیا به هر یو مددګاروي چې دا مخخ ما پیدا کړی د ما پیدا کړ دی او ځان سره باغې بوتو او ج... نظام به در هم بر همم شو جګړه به جوړه شووه خو الله سر اللهه بلنیشتهقرآان وي صبحبحان لاې پاک د زاد داله د شقانونه او د آسفو چې بیاې دا مشرکان چوه اللہ سر نعزو اللہ دے اللہ سر برخی خوار دی نشتا آلم الغیبی پود اللہ پا غیبو و شہات پاکارو فتح آلالوی رشاند اللہ اما دا سنای شرکون چو دی شرکان جوڑ اللہ سر قول پیغنبارا ربی ایر و زمان اما تو رینی کچر تو خیماتا مااعذااب عدون چېدي سره باده کولی شي رب اره بځما فلا جالی پس مګرو عمافلقام ظال په قوم ظالمانو کېسممت لب نبي ل سلام فرمایلو و ځ عارت ته بقام ف نهتن الله کله چې ته راده کې یو قوم ته د عاعذا بر کولو فتهفا غیررم افتون سمان نهدي ز کې ګنیماه اللا شی قوم لا ذا بر کین ما فهم امتحان کما چے زما مخ کی اور لمور کئ دانوجه کنی پیغمبر باندې عذاب راتو نیک غنا دوا کوئی چللا چل ما تا عذاب مرا کئ غیر مفتون مان دار الله ما ما امتحان کما چے زما مخ کی زما قوم لا عذاب مور کئ رب فلا تجعننی في القوم الظالمین و انا بشک منغا الا ان بدی خبر باندې نی رکا <تسونا ادهوم> جو وی دا د ما زونه ایدهم جو ا دې کومدي سره لقادرن خامخاط طاقت لرونکو یو اتفاع د فکه بالتیف طریقہ یاسن سیئات چا که ستره انکار خبر لره شوق د شرک اثبات کئ تر ذره دلیل توحید جوړوکا او ا خبر ولدا پکا نه نه من علما خو په یو ګبه ما پاسه یسفون چدیه بیانای او که سره تا کنزلو کی نته ته کنزل مکو او مبارک وقل يا ربي اي رب زمان أعوذ بكا من هم ذات الشياطين دو سسور الشيطان وأعوذ بكا او پناغوان پتا سر عرب اي رب زمان اي حضرون چه حاضر ايكي ماتا لك الشيطان کل کل حتى ترده پوليزا جاء کل چراش اهد حمل موتو یوتا پا ديكي مرگ قال وای دی رب ای رب زمان ارجعون دا جمرہ رب بیر جانی رب سره بدمی نغو وینندې وي رب الله ما ته واپس کیما واپس کی سره د دې را پاجو اعمالو عملکم صالحن فیما پشکې ترکتو پر خدمتما الله زماه نې کمار پې شوې ما واپس کې چې و کوم الله کلله چې دنیا ته بیا نه شتللی ان نه ب چې ک قلیمهتون یو خبره وه هو قاه چې د یونو کې د غ په و د زن کدن کې داغ د یو خبره بیا د چې ما واپسوه میواه اییم اوروه دی س کدن نه بر زخن بر زخ د تر ارض پورې چې ژوندې کولی چې خله ځکه چې عبدالقادر رحمت الله علی فرمایي د دې آیت لاندې چې دا آیت نه معلومه شو چې څوک د دنیا نه لړو نه د قیامت نه مخک مخک دنیا ته بیا داغ روخ نه شي راتلی او یو څوک چې دنیا ته واپس روخ راځي نو هغه ش عبدالقادر رحمت الله علی موزه القرآن کوي دا دروغ دي خلکو د پلانې روخ, روخ راغې په بل نهسته او په کوټ نهسته فیضان فیها کله چې پوکې او کلیشي په سورې کې فلان صاحب نه نه سبونه ب نو پمندي کېی او میزن په درت بانډی و ت سا اللو نم و بته پهکوله شي نه سب بنی فیده به یو بلته نه فمن سه خوت د چاچه د نه موازینو مواض نه کې داغو ف لاک دا کسان عمل مپلول صرف بدي کامیاب ومن خفتتو د چاچ سپکه شوه موازو ت لدنې کېداغو ف او لا کلله دا کسان دی خیررو چې تاوانی کل فسم ځانونه خپل جهنم په جاننم کې خالیدون همېشبي تلفه و بلقه با وجوه هم الناره پا مخونه دي بانه اور وهم دي فيا پا در جهنم کاله هون بد شکل بي شکل بولده سي در خرق و انتور کدشوی جهنم یان الله او تباوی لشي علم تا کن ایانو آياتي ایاتو نظما تطلا علیکم چه بیانو لشي تاس تا فکنتم نشيب تاس و بها اغیر راتو کذبون دروگرون کی بدا رزانه اوه قالوا ابوای د من باندې غلبه کول واشې قطنا باد بختي اذ منګه وکنا قامن زالين او من قم بالاري ربنا اير رب بزم منګه اخرجن او با شم منګه مينارد جهنمنا فئن عدنا كچري شم منګه دوباره شركت دنیا کي فانا فا ظالمون بهشکه من بظالمان شو دا الله ته منګه دنیا ته بوز منګه بوزي دا خبر به کوي الله وو ته او وېسا قال و الله اخس او قرشې فیہا پدے دے کے اوہ وچ کورش کورش داولے دار سپی دا غوسہ ولیکے دا, دا, غو دا زکہ جہاد پرس باواس پورتا کو نہ دبر پشل کر سپو کا پلو نارزان دا دارزان نوے خلق بے لارپ نہ اللہ ورتا التوی اخ سو فیہا کورش دے زکی زید دنیا کے مند سپو کار کلو ولا تکلمون اما سر خبر مکاوی دا بد اللہ دے غصے کلام مشرکین سرا انو کان فریق بېشکه یو ډلامینې بعدې دبن غانو زمونه یقولونہ چې باقي ربنا ایرب زمنګا آمنا مغ یقین کړه دې فافر لنا بخنوکه مونتا وارحمنا رہا که مون باندې وانت خیر الرحمین آتا غره مېرباني کونکو نه فتخستمهم پس تاسو به اونې ولغې استخرين پټو کو سرا زما یو ډل لو الله بو تو یو غېب زم حق بیانو قران او سنت بیانول تاسو به ور پټو کول فتخستمهم سخریا تاسو پټو کو حتا تری pore an saw kom cheer kusta sana zikri kitab zaman wa kuntum wa ta saw minum de pore ta ja kon khanda kawun ki inni beshak zawj دی تا hamal yama sa zawr kom de ta danum waje badla wor kom de janat yan hota be ma pasab da ge sabaro che sabar قال ابو يا الله كم لبستم سمراه وقت ترکلو تاس دنیاكي يعني في العرضي پزماكي عدد سنين ياسو كلو نشمار قال ابو يا دي لبسنا ترکلو من ومن يارزي آبازيام ياسي سدروزي فاسأل العاد دين تا پوسو كي دشمار كون كفرشتونا قال ابو يا الله اي لبستم وقت نترکل تاسو إلا قليلا منغلوغن دي لو انكم كنتم تالمون كچه تاسو پويده افاسيبتم اي اغمان كوي تاسو وَأَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ چه بے شکا مانگا تاسو پیدا کلی عباس بے فیده تاسو دنیا ته صرف خوراک اسکا کا راغ لیه وَأَنَّكُمْ بے شکا تاسو ایلے نامنگتا لاتو جاؤون واپس پا نکلی شای فتح الله و پسولیل شاندال الملک الحق چه بات سیاہ رشتی نی دے لا الہا نشتر بلغی بیم داد کون که اللہ مکر دا اللہ مالک داشت قدر مند ااسو کو چرابل الله سره مزد ګبل نوبي دپارسه د لپې بانډې ب ش الله سره دی ان نه اوشان دا کافرون چې نه کامیبیږ کافران و پی غمبره ارببا بخنوو کې ما تاه همموکې ما بانډی و انته او تو غه میرببانې کو نئي او ذبل من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رعفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما توائفة من المؤمنين سورة النورة دا صورت پنزول که یو سل دویم ده قوض دا صورت حشر نا نازل شویره داو دا, دا صورت او آراد که دا فخشا داو دا صورت دا د فخشا دا بحی دفقی ماخ صورت شورت سره عربت او تعلق په يو سو طریقو سره دی ماخ کې شورت کې صفاي دانبي السلام بيان شو ماخ صورت شورت کې دانبي عليه السلام صفاي بيان شو نده صورت کیه ده ام المومنین ده حضرت ایشیر زلانها صفائی ذکر کولا نده که ده صورت ده صورت پس یو زیر روڑو یا مخ که صورت که پاول رکو اول آیتنو که او صحب د مومنان ذکر شو دې پدی سورته کې نور صفات ذکر کول د تزين دې سورته کې نور صفات د تزين د ښه ستوالي د مؤمنانو آغاز ذکر کول نذكده سورته دې سورته په سي او دیرا وړو یا مخ کې سورته دنو علي السلام د قوم د تبایی زکرشو ماخی صورت کی دنوح علیہ السلام دا قوم دا تبایی زکرشو دا پدی صورت کې دا نبی علیہ السلام د بی بی کامیابی بیانی دا یا ماخی صورت کې بنو علی السلام د بیبی تبی بیان شوا دا بیبی تبع بی شوا مشرک او منافق او د پدې شرط کې د نبی له صلحت والسلام د بی, بی د کامیاب بیانو د امر منین حضرت ایشه رضی الله عنها زکه دا صورت دې صورت په یود راول یا مخ کې صورت اخر کې وي یا سرش په لاسه مې کې بتقل الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم لا اله الا هو رب العرش الكريم دعا لکار سازو حاجت روا دي دې سورته په پدغه دغه مسئلے امثله ذکر دي دې سورته کې دا دغه مسائل امثله بیانول زکه دا صورت دی صورت پسې یو ځای راولو یا مخ کې صورت اخر کې بیان شو یو صلی ولسمت کې اخر کې انه لا یفلحول کافرون انه لا یفلحول کافرون نکامیا به کافران دې سورته کې اوصاف د کافر بیانول دې سورته کې اوصاف د کافر ذکر کول ځکه دا سورته دې سورته په یو ځای راوړو دا رحم یو مخکې سورته کې مسله توحید بیان شوې مخکې سورته کې مسله د توحید او د پدې صورت کې پاره ادله عقليه دلاله عقلي ذکر کول په دې مسله باندې زکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو صورت او په صورت کې سلور قوانين د پاره د دغه د فحشا ځای سره دفر فاقشا و رازی دی سلور قوانین سرا او بیا مبادی زکرکول مبادی سبعا و بنیادون چاگه سرا بیحی سرگندی کولا بیحی خوردلا او مثال دو توحید دی سورت کی بیانی ہے او دری اوامر دا امیر او دا مامور پامینسکی دری اوامر او دا امیر او دا مامور پامینسکی آخر کے ذکر کئی دا صورت دین ترکے سره صورت روان دے خلاسر صورت سلور اصول د دفع دفعشا مبادی سبعا ان ادو مزمونه وبو بنیادونه چې هغه سره به هي راضي او مثال کلمې توحید ادره اوامر په امیندا امیر ادمه موری نو کې بسم الله الرحمن الرحیم سوره دایو سوره دې انزلناها دمنګاراله ګل دی الېمنګاراله ګل دی وافارضنا یعنی فرض کړل دی احکام د دې سورته منګار دې احکام فرض کړل سوال پیدا کې دو چې د نور سورتونو کې بارک خدای نه دی ویل التاثر په دې سورتون یا انزلناهو منګاراله ګل دی او دلتا وی وافرزناها منغا فرس کله دی احکام ددی دا, دا زکا چه دې کې کم احکام بیانېږي نو هغه دغه نفس خلاب کړي نفس دغه خلاف کینق والی چې د احکام د ماکراشی دا ذاتین ما نه زبچم خواهشاتونه د اخلاص شم به هایون رو بچم آزاد زندگی رو نه تیرو نفس و آزاد زندگی غوردی آدی صورت که اللہ مومن توی زندگی آزاد بنا تیره زان و پابان که دا دی صورت نزک اللہ یو فرزنا ها فرز کردی منگا احکام دا دی صورت وان زننا اور علی گلدی منگا فی ها پا دی صورت که آیات بینات دلیل خکارا لا الله کوم ته د کارون د دی رپاره چې تاسو ننسې واخلی او د کلومې قانون د دفې د فخشا چاغې سره ب د ف کېږي نه قانون ا ځانیتته ځنا کارهښضا اوځې او ځنا کار سړی فجلېدو په سوښې کلله واحددم من همه هری پهې دواړو کې می ته جل دینسلدرې څل ډېر وخی غیر شادی شودی ا جکهله شاهده شودی ار جن ده بیا ولا تاخسکم ان ندنسي تاسو کې بهما پرې دواړو ارافه تنرمي في دين الله په حکم د الله کې في دين الله کې یعنی حد شرع کې ان كنتم کچره تاسو تو منونا اقنقون کې باللہی پیعو اللہ ولی ومال آخر فرز داخرت بندی ددی وجنا ارجم شتا نبی علیہ السلام کرو ما ایز اسلمیر زلانو اغبان حج جاری کرو دارنگی عامدیہ اسلمیر زلانها اغبان حج جاری کرو او دا دی بارا کی درجم بارا او آیتو مو آیت منسوخ و تلاوت وی اششیخ و اششیخاتو ازازا نیا فرج موهم نکالم من الله کلچ یو سڑی یو خزا یا خزا و سڑی بیہیو کللا او شادشو ددین دی فرج موهم ویو والای په سنگساری اکی نکاله من الله دا الله طرف نه حکم دی وړت داغه خلفای راشدین اراجم ارجم عقی دا قانون ارین جاری کړو دا نه څنګه نبی علیہ السلام زمانه پور خاص وا یا وس دا حکم بنی دا حکم با تر قیامت پوری اگر چې قوانین داز شو راغس شو نن دا الله قانون وم دا داغه خیبر په مکه کې خیبر الڅم نبی علیہ الصلات والسلام یهودو کې دا جرم شوغي ਸੰسار کړو تورات کې مدا حکم نن الله وی ولی یشاد حاضر د هي عذابهما سزا رده دروازه تطوی فتن یو دلامین المؤمنین د مؤمنانو نه دخل کو مخه ولا سزا ورک جنورت والی دویم قانونی ذکر کو دفع دفع, دفع شا چه داد ملکی بی نملکی به امن آمانی بیحائی با نئی ازادی دا با نئی ازانی زناکار سڑے لائن کے ہو نکاب نکی اللہ زانیتن مگر زناکار خیسرہ او مشرکتن یاد مشرک سرہ لاین کهو نکامانا تعلق تعلق باندې ساتي زناکار سړې مګر او زناکار فیصله د به حیا د به حیا سره تعلقي د به حیا خو سره تعلق نه د خو د به حیا سره تعلق نه دا معنا يعني قامورات شو عام شرکتن یاده مشرک سره مشرک سرا آغا سره تعلق وی اگور داوله ده چې مشرک دا بهیا سڑی سره وتالو یاد بهیا خده سرا داوله د دا مشرک سڑی الہ نشته مالک نشته زګه دی خو په یو درګه په بل درګه ګرځي نه رده نشته مالک نشته دا قسید زناکار خزی مالک نی داغ سړی نی معلوم د دیو نه قران دی زکه مشرک چکم دی هغه د بهیاو زناکار خزی سړی سره اوتال پدیو زبان نی دا انګه پختانم وې وېسنده د میخیاری ادم متل چکم دی نه کئ دار انګه چې د خپل دا پردیکلی دلنه په جن نه د خپل کلی په دلاده پیجن تا ته پته نه لګي حضرت علی رضی الله عنه کوفه ته تلو وې اهله کوفه والو اے کوفه اوسې کو قد علمنا شیراکم من خیارکم ما استاسنا کار خلکو د خونو پیجندو غمم او پی جندل او نا کارم او پی جندل قالو کیفا مالک الا ثلاثه اغه و داتاله شویري داولې څنګه تا غسر په درې روزه دلته تیرې کړې دي تا کو په درې روزه تیرې کړو بس زمنګ نا کارا پی جندل حضرت علي رزلانو فرمایل شرارو نه نا زمنګ کاره خلکو فظم شیرارو کوم ستاسوو نه کاره خلکو سره یو ځای شو و یارو نه او زمنګانې کان خو خل ستاسو دخوا خلکو, خلکو سره یو ځای شو څنګه دغیر رووب و من سره کاره خلک راغلی د سره سره خله راغلی دي نو نپدې درې ورځې کې زمم ناکار خلک ستاسو ستا د ناکارو سره کې نه اځې کم خو خلکو نه د خو خلکو سره کې نه ما په جن دل نو اګه د پښتنو هغه مثال لومطله چې د پرادی کلی دلا د خپل کلی بدل پی او پیجن دي هديځ یې کوم مشرک چې کم ده اګه او زناکار اغلب او تعالو وزهنیه تو زناکار خزالای ان کې نکابن کے دے سرا الا زانن مگر جنا کار او امشنے کو یا مشرک سڑے وحرم او حرام دی ذالکہ دا تعلق علالمومنین پ مومنانو بندی و دا ک سم تعلق جس خلق سربا نسات دریم قانون بیان او دف دف فحشا والذین یکس یرمون المحسنات چ بدنام لگے پ مومنانو بندی اینی پاکو خوزباندی ثم ملمیم ثم ملمیاتو بیارانشی دی بیاربت شهدار و سلور گواهان سرا فجلدوهم پس وخیدی ثمانین جلدتا اتیادو ری ولا تقبلو آنب قبلی لهم د دینا شهادتا ابدا گواهی اسکلا وردین گواهی قبلوی بنا و اولائکو داکسان هم الفاسقون دینا فرماندی وردیته وبنا قبلگی سمات لا گواہیبین قبلگی گوايه کې به نه چې ودا سي توبه تي خلق الا الذين تابوا مگر آ کسان چې توبه وباسي من با ذالک پس ده دین او اصله او عملک نیک توبه ویستلا عمل نیک کو او الی او دا صفت صحابه کرامو کو دا عبد الله پلار عبد الله منیوبای منافق اغه د نبی صلی الله علیه و سلم او صحابه کرام بارکای څخه لبا د فزوله وا زه خبر شو او چې کله واپس راته لار کې و تو درې د مدینی پلار کې اجه څنګه راغله تورې پنی راکلا پلار ته وین نو وزیرانا د نکه کې وړاند نکلی تا تار پیغمبر صحابه بارکای دا ویل کې مونږه ایزت منی و دی زلیل دوی. وی تر آغی پور زمان نشد لی. حتی تو قرر تر دی پوری چه تی قرارو که تو ای قرار دی خبرو که چه انک زلیل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العزیز